А другим світом процвітана, гарматами арештована. Примітка арештована, узброєна. Гармат по турецьких галерах було здебільшого по семи. З тих гармат три було великих та чотири менших. Третім світом процвітана турецькою білою габою покровина. То в тій галерії Алкан паша, Трапезонський княжа гуляє, Узброєного люду собі має. 700 турків, яничар 400, та бідного невольника півчвартаста. Примітка, півчвартаста 350. З історичних джерел відомо, що справді по галерах бувало 300-350 грибців-невольників. Їх садовили по 5-6 на всякій лаві, а тих лав було по 25-30 з усякого боку галери. Всі невольники були прикуті до лави, вся всяка лава громадила... Одним великим веслом. Посередині галери поміж лавами був місток, по якому з довгою таволгою червона лоза в руці ходив доглядач і бив нею невольників, щоб ще гребли. Без старшини військової перший старший між ними пробуває кішка Саміло, гетьман Запорозький, другий Марко рудий суддя військовий, третій мусій грач, військовий трубач, четвертий ляг потурнак, примітка, потурнак, септо потурчений, клюшник галерський, сотник прияславський, недовірок християнський, що був тридцять літ у неволі, двадцять чотири, як став на волі, потурчився, побусурманився для панства великого, для лакомства нещасного. А в тій галері от пристані далеко відпускали – Чорним морем далеко гуляли, Проти Кефи города приставали, Там собі великий та довгий опочинок мали. Примітка – Кефи, Кафи. Кафа була великий та міцний город в Криму, Де зараз лежить Феодосія. Збудований той город був італійцями, Та року 1475-го його одвоювали у італійців-турки. Після смерті самій Лакішки року 1616-го Гетьман Конашевич Сагайдачний напав запорожцями на кафу, добув її от турків штурмав і поруйнував, а невольників християн, що були там у великій кількості, визволив на волю. То представиться Алкану Башаті, трапезонському княжаті, молодому поняті, сон дивен, базо дивен на прочудо. То Алкан Паша, Трапезонський княжа, «На турків Яничар, на бідних невольників покликає, Турки, каже, турки Яничари, і ви, бідні невольники, котрий би міг турчин Яничар сей сон отгадати, Міг би йому три гради турецькі дарувати, А котрий би міг бідний невольник отгадати, Міг би йому листи визволені писати, Щоб не міг ніхто ніде зачіпати». Цеє турки зачували, нічого не сказали, Бідні невольники, хоч добре знали, собі промовчали. Тільки обізвецься між турків ляг Путурнак, клюшник галерський, сотник прияславський, недовірок християнський. Як же, каже, Алкане Пашот, твій сон отгадати, що ти не хочеш нам повідати? Такий мені небожата сон приснився, вода й ніколи не явився. Вийдеться моя галера цвіткована, мальована, Стала вся обідрана, на пожар і спускана. Видиться мої турки, яничари, стали всі в пень порубані, і видиться мої бідні невольники, котрі були в неволі, то всі стали по волі. Видиться мене, гетьман кішка на тричасті розтяв У Чорне море пометав. То скоро той лях по зачував, К йому словами промовляв. Алкане пошо трапезонські княжату, молодий паняту. Сей тобі сон не буде нітрохи трохи зачіпати. Скажи мені получше бідного невольника доглядати, з ряду до ряду сажати, по два, по три старі кайдани і нові справляти, на руки, на ноги надівати, червоної таволги по два дубці брати, по шиях затинати, кров християнською на землю проливати». Скоро тосеє зачували, от пристані галеру далеко відпускали, до города, до Козлова, до дівки Санджаківни на зальоти поспішали. Примітки. Козлов, турецький город у Криму, де зараз Євпаторія. Санджак, по-турецькому губернія. Дівка Санджаківна, дочка губернатора Козловського. Зальоти, залицяння, у цьому випадку, мабуть, заручені. То до козлова прибували, дівка Санджаківна на стрічу вихожає, Алкана на пашу город козлов зовсім військом затягає. Алкана на пашу за білу руку брала, у світлиці кам'яниці зазивала, за білу скам'ю сажала, дорогими напитками напувала, а військо серед ринку сажала. То Алкан Паша, Трапезонський княжа, не барзо дорогі напитки вживає, як до галери двох турчинів, на підслухи посилає. Щоб не міг ляг потурнак кішки саміла одмикати, упоруч себе сажати. То скорося ті два турчини до галери прибували, то кішка Самійла Гетьман Запорозький словами промовляє. Ой, ляше потурначе, брате старесенький, колись і ти був у такій неволі, як ми тепера. Добро нам учини, хоч нас, старшину, відомкни, «Хай би і ми в городі побували, панське весілля добре знали!» Каже лях Потурнак, «Ой, кішко самійло, гетьмане запорозький, батько козацький, доброти вчини, віру християнську піднозі підтопчи, хрест на собі поламни! І ще будеш віру християнську піднозі топтати, будеш у нашого пана молодого зарідного брата пробувати!» То скоро кішка самій Лотеї зачував, Словами промовляв, Ой ляше потурначе, сотнику Переяславській, недовірку християнській, бодай же ти того не діждав, щоб я віру християнську під нозі топтав. Хоч буду до смерті біду та неволю приймати, а буду в землі козацькій голову християнську покладати. Ваша віра погана, земля проклята. Королях потурнак теї зачуває, кішку саміла у щоку затинає. Ой, каже, кішко самілу, гетьмане запорозький, будеш ти мені в вірі християнській укоряти, буду тебе, паче, всіх невольників доглядати, старії і нові кайдани направляти, ланцюгами за попереку троє буду тебе брати. То ті два турчини теє зачували, до Алкана паші прибували. Алкане пашо трапезонське, княже, «Безпечне гуляй, доброго і вірного клюшника маєш, кішку самій лавщоку затинає, в турецьку віру ввертає». То алкан паша трапезонськеє княжа великою радість мало, пополам дорогі напитки розділяло, половину на галеру відсилало, половину з дівкою санджаківною уживало. В ставлях по турнак дорогі напитки пити-підпивати – Стали умисли козацьку голову клюшника розбирати. «Господи, єсть у мене, що і спити, і, і сходити. Тільки ні з ким вірі християнській поговорити. До кішки саміла прибуває, поруч себе сажає, Дорогі напитки метає, по два, по три кубки в руки наливає. То кішка саміла по два, по три кубки в руки брав, То в рукаво, то в пазуху, крізь хустку третю додолу пускав». Лях-потурнак поєдиному випивав, та так напився, що з ніг звалився. То кішка саміло, та й угадав. Ляха-потурнака до ліжка в місто дитини спати клав, сам вісімдесят чотири ключі з-під голови виймав, на п'ять чоловік по ключу давав. «Козаки, панове, добре, дбайте один другого, одмикайте полуночної години, дожидайте». Тоді козаки один другого одмикали, кайдани із з рук з ніг не скидали, полуночної години дожидали. А кішка саміло чогось догадав, за бідного невольника ланцюгами втроє себе прийняв, полуночної години дожидав. Стала полуношна година наступати, ставав алкан паша з військом до галери прибувати, то до галери прибував, словами промовляв. «Ви, турки яничари!» «Помаленьку ячійте!» Примітка, ячати, кричати, робити шум голосом по-московському галдіть. «Мого вірного клюшника не збудійте! Самі ж добре поміж рядами прохажайте, Всякого чоловіка осматряйте, Бо тепер він підгуляв, щоб кому пільги не дав. То турки яничари свічі в руки брали, Поміж рядів прохажали, всякого чоловіка осматряли». Бог поміг, за замок руками не приймали. Алкане башо, безпечне почивай. Доброго і вірного клюшника маєш, Він бідного невольника з ряду до ряду посажав, По три, по два старі кайдани посправляв, А кішка саміла ланцюгами у троє прийняв. Тоді турки-яничари у галеру хожали, Безпечно спати лягли а котрі хмільні бували, на сон знемагали, коло пристані Козловської спати полягали. Тоді кішка саміло полуношної години дожидав, сам між козаків уставав, кайдани із руки з ніг у Чорне море пороняв, у галеру вхожає, козаків пробужає, шаблі булатні на вибір вибирає, до козаків промовляє. «Ви, панове молодці, кайданами не стучіть!» Ясини не вчиніте, нікотрого турчина в галері не збудіте. Примітка. Ясина – шум, галас. То козаки добре зачували, самі з себе кайдани скидали, у Чорне море метали, ясини не вчинили, ні одного турчина в галері не збудили». Тоді кішка саміла до козаків промовляє, «А «Ви, козаки, молодці, добре, браття, дбайте, От города Козлова забігайте, Турків-яничарів у пень рубайте, Котрих живцем у Чорне море метайте». Тоді козаки от города Козлова забігали, Турків-яничарів у пень рубали, Котрих живцем у Чорне море метали, А кішка саміла. Алкана пашу з ліжка взяв, на три часті розтяв, у чорне море помитав, до козаків промовляв. Панове молодці, добре дбайте, всіх у чорне море метайте, тільки ляха по турнака не рубайте, між до військом для порядку, за Яризу військового заставляйте». Примітка Яриза – досвідчена людина задля всяких доручень. «Тоді козаки добре дбали». Всіх турків у Чорне море помитали, тільки ляха по не зрубали. до військом для порядку заяризу військового заставляли. Тоді галеру от пристані отпускали, Сабі Чорним морем далеко гуляли. Та ще у неділю бар рано пораненьку несиво Зазуля закувала, як дівка Санджаків на колопристані похожала та біль руки ламала словами промовляла – Алкане, пажо, трапезонський княжату, Нащо ти на мене таке велике пересердіє маєш, Що од мене сьогодні барзо рано виїжджаєш? Коли б була од матері сорома й наруги прийняла, З тобою хоч єдину ніч переночувала. Скоро ся, те промовляли, Галеру от пристані відпускали, Самі чорним морем далеко гуляли. А ще у неділеньку полуденну годиноньку ляг потурнак от сну пробуждає. По галері поглядає, що ні єдиного турчина на галері немає. Тоді ляг потурнак із ліжка встає, до кішка Самійла прибуває, в ноги впадає. Ой, кішко Самійлу, геть мене Запорозький, батько козацький, не будь ти на мене, як я був на останці мого віку до тебе. Бог тобі допоміг, Неприятеля повідити, та не вмітимеш у землю християнську входити. Добре ти вчини. Половина козаків у окови до опачин посади, примітка, опачена, велике весло. А половину в турецьке дороге плаття наряди, бо ще будемо від горда козлова. До города царіграда гуляти, Будуть із города царіграда дванадцять галер вибігати, Будуть Алкана пашу з дівкою Санджаківною По зальотах поздоровляти. То як ти будеш отвіт давати? Як лях потурнак навчив, так кішка самійло гетьман Запорозький учинив. Половину козаків до опачину окови посадив, А половину в турецьке плаття нарядив. Стали від города Козлова до города Цареграда гуляти. Стали із Цареграда дванадцять галер вибігати і галеру із гармати торкати. Стали Алкана Башу з дівкою Санджаківною по зальотах поздравляти. Толях Потурнак чогось догадав, сам на чердак виступав, турецьким біленьким завивалом махав. Раз то, мовить, по-грецьки, удруге по-турецьки, «Каже ви, турки-яничари, помаленьку, браття, ячите, от галери одверніте. Бо тепер він підгуляв, на упокої почиває, на похмілля знемагає. До вас не встане, голови не зведе. Казав, як буду назад гуляти, то не буду вашої милості і по вік забувати. Тоді турки-яничари від от галери одвертали, до города Цереграда убігали із дванадцяти штук гармат гримали, ясуво здавали. Примітка Яса, пошана, честь. Тоді козаки собі добре дбали, сім штук гармат собі арештували, ясуво здавали, на лиман ріку і спадали, к Дніпру славуті низенько уклоняли. Хвалим тя, Господи, і благодарим! Були п'ятдесят чотири роки в неволі, а тепера чи не дасть нам Бог хоч час по волі? а у тендровій острові Семенського зуб з військом на заставі стояв та на тую галеру поглядав, до козаків словами промовляв. Примітка. Тендра – довгий острів недалеко до Чакова і Пригноїнських кримських озер. Козаки, панове, молодці! Щося галера чи блудить, чи світом нудить, чи много люду козацького має, чи за великою здобучу ганяє? то ви добре двайте, по дві штуки гармат набивайте, й галеру з грізної гармати привітайте, остинця їм дайте. Тоді козаки теє зачували, до його промовляли, «Семене скалозуби, геть вони запорозькі, батько козацький, десь ти сам боїшся і нас, козаків, страмиш, єсть сяя галера». Не блудить, ні світом нудить, Ні много люду козацького має, Ні за великою здобутчю ганяє. Все може є давній бідний невольник Із неволі утікає. То Семенска зуптеє зачуває, До козаків промовляє, А ви таки віри не доймайте, Хоч по дві гармати набивайте, Тую галеру з грізної гармати привітайте, Гостинця їй дайте». Тоді козаки теє зачували, до його промовляли «Семене скалозубе, геть мене запорозький, батько козацький, десь ти сам боїшся, і нас, козаків, стремисься, єсть ця галера не блудить, ні світом нудить, ні много люду козацького має, ні за великою здобучу ганяє, все може є давній бідний невольник із неволі утікає». То Семен сколозуб теє зачуває, до козаків промовляє «А ви такі віри не доймайте, хоч по дві гармати набивайте, тую галеру із грізної гармати привітайте, гостинця їм дайте, як турки яничари, то у пень рубайте, а як бідний невольник, то помочі дайте».